bizitzaren laburra eta urteen lasterketa udazkenak kontatzea gero eta zailago egiten zaigunean aurren eta zaharren mukiak lurri zoztuari begira eta esnegainaren usaina sukaldean ikulluti datorren beiaren marrumarekin batera bizitzaren laburra denborak egunero egiten digun azterketa Baci eskiyaga Zerri zanien zelariz Dolirrigade horainitara Otoitzen da hitiztan bat dutzen ezak Hene azken handi guen Bizero bat bederatzekaitz, zei txura hartzen diozu? Ba, itxura polita, hasi era honetan bintzat. 2.000 emarretzi? Bai, 2.000 emarretzi. Mordoska bat? Asko dira, bai. Asira nun jartzen diogun? Hori da, batzuk aurrera gotik ere jartzen diote, historia eta... Ekaitz urte berrian? Eta zurri ere. Entzule, urte berrian. Ekaixo eta hongi torri Itzaren ahots, eka hitz eta iratikoiko etxea Teklatxoen maian, ele der Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Ekaitz urteko saio guztiak saiatzen gara potente-potente egiten, potente. baina alasia idatzen nion asteazken gauean e, gure gaurko gonbitatuari, 2008 urtea potente-potente asine genuela eta berarekin, edo berarengan pentsatu genuela, eta berak baietz gure hartan izango zela gaur. Onintzen behita? Bai, edera da hori ezta. E, guk ilusioz e, gonbitapena aluzatu eta berak ere ilusioz hartzea. ZETA MEN DIZIN GIA da, Txapel beltz batek bat pertsona aldatu ezaren potenteago egiten du. Txapela irabazi ezpalu, eh, akaso bai baina akaso ez genioke gaurko gonbita egingo, akaso aurrera gok orako. Bai, segurazki ez genioke elkarrezketa egingo, ez behintzate segurazki bertso finalaren edo bertxoen inguruan galdetzeko ziur aski ba beste zerbaitegatik e, galdetuko genioke. Kontuan nola diren? Chapelbelt bat? Bai, chapelbelt bat, baina bai bere arrastoa uzten duena. Oh, ba gaur hoize gurekin hementze mai inguruan naiz eta telefonoz bestaldetik aritu onintza enbeita. Onintzen beitak esango dio. Kaixo, hemen jik itakatik, segure ikratitik, bimila eta, etziari, gurekin, gure ondoan. Baratzen direne, izan ez nadialatzeri, Zuzor le kutikurri Iltzundira derrigo Il, Il kutchatsu se askatik Urum dira Ni ez naiz igorreta niko, Aretzan eroriko naiz Gerrak hogeziak lez Selban no obiratuko naute Engu Batzuek korrika, batzuek lotan, beste batzuek mendian Mila moduta mila aukera urte zarraria gurrezen eta urte berriarika iso esateko? Mila aukera, mila modu, egun arruntut bati, agurresan eta egun arrunt berri bati, gaixo esateko. Baina guabenduaren ogeita maikan eta urtarriaren batean tematzen gara. Beste eta eta horra ditzen gara, zoro-zoro egin eta bestea lotu. Espaneltaraen Zer bukatzen zaigun eta zer rasten zaigun oso jakin gabe? Selva nobiak dut kon Joan egin gara, Joan, Joan, Joan. joan. Eta guere Joan ginen. Hurtarriaren batean muru mendin izan ginen. Hea txiki motxilan hartu eta gora... gorara gora, gora. Ira Gugabe zutikira Anoian urdina, gure ai. eta beran itsasoa. Gipuzko osoa itsasoak hartua, itsas lainozko itsasoak bildua. Ni ez naiz igorre eta miniko Jaretzan eroriko nahiz, Gerrako Aldapagora egindako pauso bakoitzean Pentsamendua harilkatzen Eta altzela bertxo eder bat ondu nahian Postontzira iritsi ginen Osatutakoa kantatzeko moduan Izan ginen, bertxo berria Urte berriari Murumendiko gainetik urtarriaren batean. Bi mila eta emeretzia Errespetu txuki hasi Berdintasun ezta jatortasunea nahazi. Zorionetan desira printzak aleginarekin hasi, eragineta sorginaraziz ametxegiten ikasi. Ta da eman dako pauso bako itza, murumeiko bara iritsi eta postontzia zabaldu eta bertso irakurtzeko aukera dezuen guztioi... E... urte berrion Besteiztzentan Eeta entzule baita zuri Urte berrion. Ez bainatara Bi ez naizzigorretaniko aretza Horiko naiz Gerrako geziak lez Osasun ezbetea ederra eta eman korra izan dadila Lenguzu eta lagunen Gutunez ez dali Hame txegik Eta metxoriek lortze bidean pausoak irremogo gotxuta ilusio zeman ditzak gula. Urte berrian ere, izan zorion txu. gure aitalen etxeak gugabe. Iakazti eta pausoa zoli, joan, eta joan, eta joan. Oinak airean itzala jolazti, joan eta joan, eta joan. Kantua bidaide eta bihotza emozio, zulo eta bete. Ibili eta begiratu, ikusi eta itxaron, izerdiak pilatu. Joan eta joan eta joan, izan ere jakin badak ezue, eh? txapela buruan eta ibili munduan. Onintza nahiko alda txapela jaztea munduan aratonat ibiltzeko Ez dut uste gauza gehiago beharko dira munduan aratonat ibiltzeko, hausardia ere bai, gogoa ere bai eta gauza berriak deskubritzeko iluzioa ere bai, eta hori horren zati bat txapelak ematen du baina aurretik ere, bagenekarren Buruan txapela jantzita, munduaz arago, joan daiteke Momentu horretan bai, txapela jazten dizuten momentu horretan, nik uste baietz e, non baitera egiten duzula egan, ez da? Zuri beltzeko argazki asko pasatzen dira burutik, eta nire kasuan adibidez, ba, ibilbide, luze, samarra egin da iritsi denez txapela, ba, asko, eta, eta leku askotara iritsi nintzen, eta, eta pertsona askotara, ez, oso segundo gutxitan, beraz esan ezake baietz, Txapela jazten dizuten momentu horretan, mundua zarago edo errealitatea zarago barago helaleku bat. Izan ziteken txapela berdea dibidez? Bai, zorgaitik ez. Txapela izan daiteke guk nahi dugun kolorekoa. E, Zue makume izanik, akaso jantzi behar zuten txapela arrosa. Edo morea. Azkenean arrosa jantzi izan balitate, ziurren ez aserratu nintzen, ez da. Norberak aukeratzen badu La rosatasuna oso ondo dago, baina inposatua denean ba, beti ez dago oso ondo hartzen ez da. Bakarren batek erabaki du? Aur neskek ez gantzi behar dutela eta aur mutilek urdinaz? Hori da, norbaitek erabakiak hartzen ditu, eta gero erabaki erabakioiek tradizioari leporatzen zaizkio, eta hemen tradizioa gora bera gauzak aldatu ez ari gara ez da, baina erabakiak pertsonek hartzen dituzte, erabakiak boterea daukanak hartzen ditu, Eta erabaki gehienek, badaukate momentu historiko edo izena bizen bat euren atzean, eta larroza eta urdinak ere ala dauka eta horren kontra egin behar da. Honintza txapela buruan eta ibili munduan, ibilian ibidian, munduko zein bazterretan kenduko zenuke txapela, horrek munduko txoko horretan bertan goxo gelditzea esan nahiko balu. Non kenduko zenuke txapela? Ba, bueno, ez dakit, nagoen lekuan nire munduko txoko honetan musikan oso, oso pozik nago. Baina kaso, eskozialdean aldean, bainola oso soriontzu izan nintzen, eta kenduko nuketxapela bez, bolada batez bortan gelditzeko. Non dago, Txapela nondago erantxe? Etxean, kajoi baten gordeta. Eta burua? Burua hemen, errealitatean, momentu honetan behintzat. Ez da holan egon, e, pasatu diren hiru aste hauetan, Baina orain, burua hemen dago, bere lekuan dago, eta, bueno, ba, nahiz eta urrutira begiratzen dudan, ba, buruan irekin dago, eta gogor zapaldezaket errealitatea, eta lurra, eta guzti dut zentzu horretan, ba, etorri behar zuenean, etorri dela txapela, ez da, gaina izenean, asumitzeko, eta egin beharrez dudan lekura, eganez egiteko gaina izenean. Gera bat jana Zinen. Ordurako Itzalak Zuaitza Aspaldi Arren 雨 aldu zen zi si tadauela Mila eta hemezortziko Bizkaiko bertsololaari txapelketako txapelduna. Bizkaiko bertsololaari txapeldun berria. Bizkaiko bertsololaari txapelketa irabazi duen lehen emakumea eta gehiago eta gehiago eta gehiago. Honintza ze gehiago? Nor da honintza? Honintza da hogeita hemerets urteko emakume bat, musikarra, jaiotzez, bizitzez eta eta izatez, Eta kuriositateak gauza asko probatzera eramanduen emakume bat, bizitza bakarra izatearen urgentzia horrek gauza askori baietzezatera eraman duena, eta ibilian ibilean gauzak deskubrituz bide bat egin duena. Hori baino ez da honintza. Anareiren laugarren azale berritzaren maite duena. Asko, asko. E, kantu hori lehenu aldizentzu nuenean irudituzitzaidan e, anari izketa analizitzaidala ez. En nik uste dut, e, nire kasuan behintzat sentitu izan dut bizitzan askotan azal berritu naizela, eta gainera guztatzen zait kantuaren hasiera, ezta ezaten du, e, zuhaitza aspaldi erauziarren hitzalakan zirauelako, eta askotan gertatzen zaigu hori, ez da, ba, leku baten egonkortzen gara, eta gero kosta egiten zaigu leku hori uste da, baina badakigu leku horretara eusten gintuen hori ez dagoela benetan, ez? Eta bueno, ba hori horretaz konturatzea gogorra da. Hortik salto egitea zaila da, baina azkenean asal berritzen zara eta asal berrituala, ba gauza berriak deskubritzen dituzu bizitzan eta kantu hau benetan isugarri, isugarri gustatzen zaiz. On hitzen baita. Kaixetan geterritak era. Egunon. <laughs> eta zorionak. <laughs> eskerrik asko. E, onintza, e, azkeneko agurrean aipatu zenuen e, jasotako maitasunaitzuliko zenuela, plazaz, plaza, zenbat maitasun emango diguzu gaurko sola honetan gaurko plaza honetan? Ez dut asko ematea, nik beti oso maitatu sentitu izan naiz, eta, bueno, balekarrizketetan eta ere, basaiatzen naiz, e, zintzotasun ez, daukadan hori ematen. E, onintza, noren zorion agurrak? Poztu zaitu gehien? Azko izan dira bereziki postu nautenak, baina ezango nuke itziarra izpuruaren telefono deia baruraino iritsi zizitza idala, eta gero, banik mirezten ditudan zenbait bertzolarik egindako komentario batzuk, baniretzat oso gratifikanteak edo izan dira. Arritu zaituenik? Ez zenuen espero... Mezura edo etzenuen espero, deiura edo esantzizun tonu modu hori etzenuen espero, bakarren batek arritu zailu? Bai, ez dut izenik esango, baina bai, e, pertsona batzuekin, ez dira geienak, baina hiru edo laurekin gertatu zait, ba, enuela espero, ez da zai hori jarraitzen egongo zirenik ere, ba, gaur egun ez direlako nire bizitzaren parte edo, naiz eta inoiz izan diden, eta, ba, bai, arritu nahu ikusteak, ba oraindik ere, ba, zerbait eglo zen gaitu dela. Onintza, abentuaren amabostaz, gerostik etxean, zure intimitatean, txapel beltza buruan jarri eta egontzara, ispiluari begira? Eus, ez. ez dutu elakorik egin. Haini, ez handia bai daundia daukat, etxekoekin. Ze, amak eta izpek esaten dute txapel hori hor edo jarri behar dela eta nik ez du nahi, eta kajoian daukat txapela. Eta hor, hori da gure etxeko eztabaida baina ez dut jantzi ez, ez dut jantzi berriro. Eta txapelarekin edo txapelik izaten aldezu, altuan, ozen, ahotsukoran, izpiluaren bestaldeko nintzarekin, itzegileko itxurarik. Ba, jori humetatik egin dut, izpiluarekin itzegindut, e, irakurriekin diot izpiluari, begiratu, uste dut importantean dela, norbere errealitatearen neurriak eta hartzeko. Ikusi duzu finaleko irudirik? Onintzaren tonua, gorpuzkera, orpegiera, keinuak eskuak, ahotsa e, ikusi eta berrikusteko aukerareik izan dezu, edo gustoko duzu hori egitea, beharrezkoa da, e, garrantzitsua da. Ez dakit, bakoitzak jakingo du, benetzako zer den beharrezko edo ez ez da, baina nik, e, bueno, itxaron egin behar izan berrogeita sortzi bat ordura hasi asinintzen finaleko irudiak ikusten, eta asirako momentuan negar baino ez nuen egiten. Eta orain bai, ai ikusi ditzaket irudi horiek lasaitasunez, ikusi dezake nire burua eta egia esan, ba oso ondo ikusten dut nire burua eta uste dut ba ez oso ereakzio orekatuetan eta eta oso ondo. Kantatutako bertsuak ondoko egun eta astetan izan dituzu bueltaka? Bertsulariak izaten dituzu bueltaka edo zu propio bezat? Baten batzuk bai, baten batzuk oraindik ere naiz eta irabazi pentsatzen dut hobeak izan behar zirela, esaldi bat aldatu ber nuela. Ezak izahorazan behar nuela, bai, hausabatzu egin eman dizkiet bueltak. Badakit, ez duela orain bueltak emateak askorako balio, baina etorkizunenako balio du bertzuak buruan ibiltzea beti dator ondo. E, joko batek ingo dugu, jolas batek ingo bai. Nik jar, gaiak jarriko dizut eta zuk hiru bertso egin behar dituzu, baina hitze zauda, hiru ideia eman behar dituzu. Nik jarritako no. e, gaiari hiru ideia lotu. E, onintza hau duzu gaiak, e, zoratu zaudela pentsatuko dute, baina egin egingo egin duzu badirudi gaiijarzaile honek nire bizitza jarraitu duela hau inor geldituko nik egin nahi dudana hau baldin bada eta hirugarrena zorroza tarttzen bana e ere ni zoriontza banaiz egon daite zela horxe itzuri ze kokogoi Deniketa bizitza bakarra bizi utelako Entzunar tirodo ja tempoa Idi boriera Udioei Begiha erroju eta Unekar, unekar erdo ditzen 2018. Zurea behartzen izan? Honek? Aurtengoak guak edo jazkoak daueneko. Hori izan zure unea? Badirudi baiet, ez nuen hori pentsatzen irebazi arte, baina orain pentsatzen dut irabastekotan, nik irabastekotan, oraintxe izan behar zuela. Ez bakarrik, osa bakarriz idarako txapela, nire bizitzako momentu honetan ba, erreakzionatu dudan moduan erreakzionatu dudalako, ez? Ez ikusten dut eldutasunez hartu dudala, ez dudala galdu, posak hartu nahuela, baina jakin dudala nire han egon ziren beste bertzolariekin ere eta zetamaitasunez jokatzen, e, badaki dala bertsolari izan nahi dudala eta plazari zerreman nahi dio da, norduan nik ez dakit nik irabazi behar banuen, baina nik irabaztekotan Uste dut, 2008an, irabazi behar muela. Lehenengo emakume txapelduna bizkaiko txapelketan. Ze esan nahi du horrek? Ba horrek esan nahi ditu gauza asko, ez? E, bat, ezin inditu gula astu bidea egin zutenak. Zepentza, bi urtez behin jokatzen da bizkaiko txapelketa. E, bela unaldi aldaketa egon zen, igorre lortzata una Baina, oraindik beste aldaketa batzuk egitea falta zitzaigun. Eta urteak, genera alegin horretan, ez da, gu bizkaikoa izan da, gurea izan da, e, inoiz izan den e, final parekidea, lehena, eta orain arte izan den bakarra bizkaikoa izan da, lagu final parekide izan ditugu, lau emakume eta lagu gizones osatuak, baina oraindik faltasitza igun beste salto hori ematea, ez da, buruz buruko oraindik inoiz hartu gabe unden, emakumeok, eta baniretzat, Niri, niri tokatzea pauzu hori ematea, edo ni izatea lehenengoz pauzu hori eman duena, ze badaketes naizena izan, azkena izango, ba, handi bat da. Baina aldiberean atzera begiratzen dut, eta bada guzti errekonozimendu bat ere. Bertzotan hasi ginen emakume asko kutzi egin zuten, eta ez dago kasualitate dik, akor daude. Mm -hmm. Jarraitu egin genuen, jarraitu genuen ontzatere ez da bidea erreza izan, orduan esaten dut, haunik irabazi dut, Baina hau irabazidute, Kristina Mardarazuek, hainua munitzak, miraria zulak, iratxeibarrak, mirera murizak, hoianen behitak, nerea ibarzaba leion beste ez dakitzen bat emakumek. Onintzen on beita. E, Zaspiart ez berdintasun onintza on eta enbeitaren artean. Ez zazpi du ez berdintasun? Onintzak on paralizi emozionala gaindituta dauka. E, badaki onintzak on noiz hil behar duen bere enbeita hori, nere bezaroan hil behar izan zuen hori, honintza e, ausarta da, eta, bueno, ba, zelan da, e, korazari gabe agertzen da aurrean. Aldi onintzen honintza, baino, ahulagoa ere bada, batzutan perspektiba galtzen duelako lurrean eusten duen horrekiko, e, onintza emakumea da, eta orain arte, enbeita publiko gehienak izoneskoak izan dira, Eee, zakit, beste bi ez dizkio aurkitzen. urkitzen, gaude. Onintzarrituta naugazu zalantzigabe erreantzuten zu tita. Ikase egiten du batek? Bai. <laughs> <laughs> bai eta askotan e, bial dispensatuarren ez ditugu gauzako getu esaten ez dakit. Gura rila, koma... bat Lokatseko 21 egun pasadır hiru aste chapeltun egin zinenetik. Aspertu egiten da bat chapelketaz hitz egiteaz. Irabasten duenuenean ez. <laughs> beste ho dauga da, txapelketatik ateratzen zaenean, mineez, amorruz, zeurea eman ez duunaren sentsazioz Hori be daga da. Baina zaio bat egin duunaren sentsazioa daukasunean eta gainera irabazi egin duuneanez ba, ba bate ez da azpertzen nola ba. Nik pentsatzen noen erantzun gozen idala, bueno, pixka bat bai, tarduan nik erantzun behar nizun. Onintzai, itzei ingo dugu beste zerbaitetaz? Zertaz itzei ingo dugu? Ha, baina bai, itzei ingo dugu <laughs> <laughs> beste zerbaitetaz, dudari gabe. Zertaz itzei ingo dugu? <laughs> Zug Topografia eta marketing Bi hastez behin, erantxe horretabizkaiarekin batera Euskadirratean aritzen zara guantxe, larun bat goizean, e, gure aurreti arituz zara bai. izketan, gaur zertaz aritzu zarete izketan. Ba, errege mago, ez? Harizio ez, Oierrara olaza sartu da telefonoz, eta esplikatu du nola, eh, hasiera batean, erregemagoak ziren ez ziren hiru eta artelan askotan emakume bat agertzen dala beraiekin. Ez homen dago argi ere zenbat ziren. Lehenengo evangelioan haiei buruz hitzen zenean 12 erregemen ziren eta ba hor ibili garaizketan nola, ba askotan tradizio bari leporatzen dizkigun gauza askotan ba erabaki batzuk daudela, ezta? Da. Renasimendu garaian edo gutxi gora bera, edo horren amaieran edo eh norbaitek erabaki zuelako emakumeak ezin dutela egon artelanetan, ez dutela egon plaza publikoan, ezin dutela egon inon eta orduan ba errepresentazio guztietan, erregen personifikazio guztietan hiru gizon gelditu direla, horretaz ibili garaizkeran. Musikan gaurrere egingo da RRk kabalgata edo Ez musikan ez da horrelakorik egiten herri txikia da gurea baina Gernikan bai egongo da RRk errege, herregen kabalgata eh musikara olen zero etortzen da azken urteetan jende zoragarri batek lan handia eginduelako ba herri txikia izan arren ba, gauza handiak antolatzeko baina erregeak Gernikan egongo dira eh onintzak hartuko luke papelen bat eh Prozesio horretan, eka eh, horretan? Erregeetan, enaiz bereziki identifikatuta sentitzen, baina nik Gernikan izan naiz Mari Domingi ama bihurt Eta zer egiten du Gernikako Mari Domingik? Ba, umei maitasuna eman, eta maitasuna hartu eskoletatik buelta bat, habenduaren hogeita batean, xantoto maa seguna denean Euskal Herri Guztian, ba, Gernikeko Mari Domingi, eskolarik eskola joaten da, gutunak biltzen, olentzer batera, umeekin kantatu, umekin argazkiak egin umeak altzoan hartu, lasaitu guztionzako gauza egongo direla esan, gau magikoa dela etxe guztiera iritiko garela egoteko lasai, eta gero hogeita ba, herrian egiten dugu kalegira eta, eta etxeetan oparia banatu. Urte askoan ez tamaridomengirik egon. Ez da egon eta neuk ere sortu zenean badestu nuen figura bat izan zen, Eta gaur egun begiratzen du denean esaten dute zategarenari zenbait gauza erreproduzitzen e, figura horretan, ez? Ba, protagonismo gutxitxo sortu daukan, ertankatu egin esote dugun, inolako behar izanigabe olentzeraren emaste izenatu dute leku batzutan eta bueno, gustatu du vuelta batzuk eman beh dizkiogula. Eta garrantzitsua da, itzegitea eta ez tabi datzen jakitea? Dudari gabe, hitz e, egiten ez duenak ezin du tabi ikasi gainera. Nik uste dut garrantzitsua dela, ez da hori, gure familian eta ez potoloa izaten alengu zuen artean, ba, norbaitekin azerratzen zarenean edo, itzegitea di ustea, ezta da, nik beti esaten dut, ba, itzegitea di utzi ezkero, ezindut zu gauza konpondu, nik ez dakit, zer dena inbeste mindu zaituena, espadidazu esaten. Horda, niretzat oso importantea da hitz egitea, eta gauza desberdin pentsatzen duzu hori ere mai gainean jartzea, huestionatu nahi duzu hori ere mai gainean jartzea, eta eta lotzari gabe estabeatu behar da. Eta lotzari gabe onartu behar da batzutan, zerbait usaintzen duzula, susmatzen duzula, baina ez daukasula argumenturik igual, zure buruan hori defendatzeko, Baina nahi duzula, edo sentitzen duzula, pustura horren alde zaudela balasai, ba, ikasten da argumentu akartzen eta batzutan intuizioz ere iritziak eta baki akartzen dira. Ondori hoietara, ikasbide hoietara, e, onintza bakarrik iritsi da? evoluzio baten bidean, heltze bidean edo bakarren batek erakutsizion e, umetan bakarren bat izan zuen eh lagun eh bueno hauetara iristeko, e, bere bidean aurrera egiteko, eh bere ikasbide propioak e, bilatzen eta aurkitzen laguntzeko. Ez dakien, nik uste dut ibilian ibilian ikasi ditudan gauzak izan direla, ez? Orain ni bakarrikenaiz ondoria hauetara heldu, ezta azkenean eh bizitzan zure bizitzara sartzen diren eta ateratzen diren pertsona guzti horiek uzten dute zerbait, ez? Eta ba, guzti horretatik ateratzen dut nik ondorio hauek edo iritsi naiz nolabait baita momentuz ondorio hauetara. Bizitzak aurrera jarraitu espero dut beste datzutara ere, eltzea. Ez daukatolan pertsona konkreturik esateko ba, alakorekin hau ikasi nuen, alakorekin bestea. Baina egia da, askotan, e, bueno, ba oso sortedun, edo privilegiatu sentitu izan nahi izela ez da? Ba, jende, jende beresiz inguratuta ikusi ikusidu nire burua, eta saiatu naiz guztiei entzuten, eta, eta bera ingandik ikasten. Hume e, ezarura joan nahi nuen, non nintza? Bai. Kontetu iguzu umetako nintzaura e, nolakoa zen? gaurrengo honintza eta azken urteotakoa, eta publikoki ezagutzen zaitu guenok, e, ezagutzen dugu, fizikoki... E, Bueno, bere iritziaken baten dituan eta hemen, beraz e, zer pentsa dezaken, zer pentsatzen duen, nondi jotzen duen, ezagutzen dugu nintza nolakoa zen, umeura. E, ez dakit bertxeskolara lehenengo aldiz joan zen ura, e, eskolan e, piper egiteko e, aukera izan baina eginez zuena, e, nortzen hon ura jolasean ibiltzen zena herriko e, kale iskutuetan, e, duzain iskutuetan, Ba, nik gogoratzen dudanetik, eta batzutan ne, iragana idealizatu egiten dugu, baina nik gogoratzen dudanetik ume alaia zen berba asko egiten zuen, eta horregaitik eskolan eta institutuan ere arazo batzuk izan zituen, plazetik kanporatzen zuten hitz egite itzegitearen edo barrea ez aguantatze aguantatzearen, ikasketetan ondo beti, baina hortik kanpo ez oso formala ere, egin beharrez diren gauza asko egindakoa eskutuan, Eta, bai esango nuke... Ez dakitzela nesan, baina nahiko bere taldean samarra zela edo. ez. Ba, burruketan eta ez zuela parte hartzen, baina antolatzen zituela batzuk. Eta holan, bueno, ba, askotan ba, zerbait berri egin behar zenean edo, probatu behar zenean edo, ba, urrera pausua ematen zuenetakoa ere bai. Eta gero parte hartzen zuen honintzak gauza guztietan, herriko jaietan, eskolako jaian, eta bono, baurrean jartzen zitzaizken aukera guztietan, eta denborarekin, ba horietatik gauza batzuk aukera atzen zen, eta beste batzuk ez. Eta egia da ba, honintzal hartzen eskolara zizenean, pentsatzen zuela benetan dena posible dela, den dena. Naiz eta gero, denborarekin ikasi duen, zerden den kristal paia, zer Serdangi zartea zertzuk diren mugak, baina orduan horrintzarentzat ezegon bateren mugarik. Eta orduan noiz zen? Edo noiz da orduan? Ba, ez dakit 14 bat baturteetar arte muga gutxi ikusi nizkio nire buruari. Ta horra zi nintzen ulartzen, ba zeuden gauza batzu niretzat desberdinak zirenak. Nire inguruko, bueno, gizonentzat ez ziren e, zirenak eh muga niretzan muga zirela beste alde batetik Hor hama hor bat urterekin, hazin nintzen ikusten, aukera berdintasuna edo deitzen zaion hori, ez dela existitzen eta ya ez bakarrik izan emakumeen artean, ez da ya Gernikako institutuan geunden, eta oso evidentea zen ban zeuden batzuk e, aukera ekonomiko mugatuagoak zituztena. E, eta, bueno, hor ba, hazin nintzen e, ikusten eta ikasten, ba, benetan ze, ze mundutan bizi garen. Gizartearen gehiengoak guak ikasi eta ikusi egiten du eta besterik ez. Noiz hasten da honintza bueno, <laughs> ikusi eta ikasteaz edo ikasi eta ikusteaz arago gutxinez zerbait eginda itekela eh, aztertzen edo eh, bueno, eh, denuntziatu eginda itekela, salatu eginda itekela, haotxagoratu da itekela, pausuak em eman daitezkela, eman behar direla, naiz eta kosta, eh, ondori hoietara, E, iristen. Ba nik, e, kontatzen didaten ez, umetatik oso justizia sentimendu handian euken. Eta badibidez zorre, bueno, konzen, matematikako azterketa bat nik bakarri gainditu nuena, eta orduan nik ere e, azterketa hori errepikatu egin nuen, ez? Eta horrelako gauzak egin izan ditut. Oso justiziaren sentimentua, edo laguntzea beste hi, edo ezinduenari, edo beti uki dut oso, uki omen dut oso presente, beti defendatu omen ditut, nire ingurukoak ez, hori hori kontatzen didate, eta nik gogoratzen ditutan detalle batzuk ere, ba, egongo dira horretan. Baina gerora egia da, ba, bueno, ez dakit hor, amazei amazazpi urterekin, ba, ba, azten zara konturatzen, akaso amazortzi, ba, gauzak aldatu ezin badira ere, gaizki daudela esan dezakezula, ez da, ezaten... Esateko moduak, diragero, aurkitu behar direnak, ez da, ba, batzuk militatuko dute herriko taldean, beste batzuk egingo dute ez da kitzerrez, orduan, monenik, erabakin nuen txikian, ba, gure herrian, ba, parte hartu genezakela, ba, kulturan eta politikan, eta beste esparru batzutan zeuden taldeetan, ba, guguna igen nuen, herri hori eraikitzeko, eta gaizki zeuden gauzak aldatzeko. Eta horretan, ibilei naiz, gaur arte, Eta, bueno, zinesmen horrek edo hori pentsatzeak egia da, ba, eraman hauela, adibidez politikan ere parte hartzera, ez? Gauzak aldatu daitezke dela, eta aldaketa horretan edo norri zan daitezke dela protagonista, ez dago inor jangoikoak aukeraturik, etorriko zaigunik gauzak aldatzen guk egin behar dugu eta guk hartu behar ditugu zenbait eragaki. E, Gehienetan ahalera aritzen gara aldatu daitezke, posible da? E, egiten ari gara egingo dugu bai nik e, ez dakit nire bizi den boran zenbat gauza aldatzea lortuko dudan ez? edo ikusiko dudan zenbat gauza aldatu direla baina argi daukadana da saihatzen ez banaiz ez dela ezera aldatuko ez eta hori maxima horrekin ba daukagu galtzeko edo nik ikusten dut nire buruan ez daukadala galtzeko eta gausazko ditu dela irabasteko. Ez neindetzako bakarrik, ez. Batzutan garaipen kolektiboak ere hor daude eta duela ez hainbeste urte ni Espainiako Kongresoan diputatu nengoela, e, Alberto Ruiz-Gallardonek egin naizuen abortuaren reforman, hor feministak atera ziren mugimendu feminista atera zen kalera legea proiektua baino izan ezenean eta lortu zuten lege hori bertan bera ustea edo beintzat ez iriztea kongresura proposamen bezala. Hori, eta ministroak dimititzea, hori askorentzat gauza txiki bat izango da, inora ez gara matzan gauza bat izango da, baina nik uste dut lorpena ahondia dela. Mugimendu batek, herri mugimendu batek, lortzea, hain urruti ikusten ditugun horietako batek beredimizioa orkestea. Nik uste dut gauza asko, modu horretan, gauza asko lortu daitezke dela. Baina, saiatu eskero, saiatu ezik, prestago sarreginek eta saiatu eta sinetxi behar dugu gutariko bakoitzak jartzen duen alde horrek balio duela. Askotan tx egiten dugu gizarteaz edo boterea, edo angoez, etagoiko ez eta hemen txikian txikian emandako pauzoietako bakoitzak zenbat balio du. Asko. Nik uste dut eh azkenean, bueno, niditz egin Goiaz eta beaz, ez, baina nik uste dut Gora ezin ez dela begiratu, ez, Goitik ez datorre zer, e, gure amameketa esaten zuten, es? Zerutik ez errez da hausten, eta gure gaur eguneko mundu honetan ere goitik ez datorre zer goikoak goianos ondo bizi dira. Kor duan, nik uste dut gukaldatu ditzak egula gauza asko eta askotan, E, ba, loia kanpora botatzen ari garenean, ez dakit, ba, e, adibide bat jartzearen, eta ez da oso adibide ona izangoak, baina guke munduko fasismoaren kontrako ez dakitzelako esloganak ditugu, eta gero ikusten dugu gu, gure txikitasunean ezin dugu lehaz arregin hori aldatzeko. Baina kaso egongo da gure ondoan norbait esaten duena, ba, Maroko harrak edo Errumaniarrak guera etorri direla guri lan postuaakkentze eta laguntzaekin bizi direla eta zer eta hori jakin gabe neurri batean nahiko diskurtzo arrazizista eta ehuneko txiki batean fasista ere bada guk egin dezakegu zerbait gure ondoko geei diskurtzoori aldatzeko eta erakusteko ba, mundua guztiona dela eta guztioetagula leuaa mundu horretan eta Hori, gauza txiki hori guretzat eserreres dena, nikusten dut oso garrantzitsua dela. Ze hori, e, biderkatzen direnean horrelako gestoak, horrelako aldaketa txikiak biderkatzen direnean, ba nikusten dut gauza hundiak mugitzera iritsi daitezkeela. ez kelela. Eh, ez dakit jaino egokitu zaizun halako egoera baten aurrean, e, zein izan da. Honintzaren jarrera hau da, kalean zaude, taberna batean, azok andendan, E, eta bakarren bati entzuten diozu, ba, zurrumurru bat. <laughs> e, zein da honintzaren jarrera? Hori, niri zuzenean esaten badideate, nik beti ematen du nire iritzia. Eta ha, esaten didaten hori, segun eta den ba, ez du nire azarrea eskutatzen. Nire ez badi edatezu zenean esaten, askotan igual egiten dut paso, egoeraren jarabera, ez? Ba, Hombra, hemen nire herrian edo banago, ba, bueno, sartu naiteke beste egoera edo beste elkarrezketa batean, edo beste gertatzen ari den beste zerbaitetan, ez? Baina beste nun bai, banago babatzutan ez dakit oso nonon sartzen ari nahi zen. Baina, bueno, uste dut zaiatzen naiz, e, gauzak, zutzen naut, nauten gauzak guzti horiek erakusten eta argi usten. E, nola sutzen da honintza? Hau da, askotan izairaren arabera barruko su hori e, su modura kanporatzen dugu, eta askotan okerrarako izaten da, askotan e, barruko su hori modu barean, modua palean e, kanporatuko bagenu, indar handiagoa lortuko genuke, nolakoa da honintzaren kanporatze prozesu hori? Emozio kanporatze hori... E, Ba, halakoa du. den arabera ez, etxean esaten idate metsa laburra daukagala eta harrin lehertzen naizela batzutan, eta gero bad lagun bat esaten idana aerratzen na ere elegantea naizela ez, Oran begia da publikoki batzutan e, azerre hori apro bat irenten dula eta gauzak beste modu batea egiten saiatzen naizela. Ez ziurre ez horrelakoan naizzelako baina bai bai ikasi dudalako jendea e, begira dagoenean, bardinnda ze, neurritan bardin ditu kindegian ere e, jendea begira dagoenean bai igual erreakzio lasaiagoak izaten edo edo pausa batzuk pausa batzuk ez egiten <totipen> Zanena izenean, ama, eskalera bat eginen dut Zerura nio bezain gorakoa, ama, izarra giltzera joateko Bolzilloak izarrezetak, kometaz beterik etxiko naiz Eskolako lagunen artean, banan, bana, banatzera Onintzalako egun batean, bakarren batek esaten dizu, proposatzen dizu animatuko zara, berrian egunero egunero zure iritzia idaztera. E, momentuan bai, momentuan utzi pixka bat pentsatzen, ze pasatzen da onintzaren e, burutik. Esaten duzu, hau bai, hau da nere eukera, lehen bailen edo azkar lehertzen den metxe horri gutxinez ogeita laborduko tartea utzi eta ontzen utzi eta... Eta paperaren bidez, ba, haotxarekin zuzenean ez bezala beste modu moduatera kanporatzeko nere uste eta iritziak. Zepasatzen da, honintzaren burutik eta, eta eta eta nolako da lan prozesu hori egun, nero egun, nero egun, nero egun, Ba proposapen hartu nuenean egia esan, e, pentsatu gabe esan nuen baietz. Eta gero pentsatu nuen beste guztia, baina esan nuen baietz. Baietz esan nuen, idaztea gustatzen zaidalako eta iruditzen zitzaidalako, berria opari bat egiten nari zitzaidala ez. Egunero egunero, nire iritzia emateko aukera hori, hori opari bat zela. Gero prozesua nolakoa den, batzutan oso polita da, argi daukazu, zeriburuz iratzen nahi duzun, eta zure buruan, e, azte guztiko eskema daukazu ia-ia. Ez esaten duzu, bueno ba, hogeita maika, urte zarra, hogeita mederatzi, ez dakizar, azte guztiko eskema daukazu buruan, eta dena doa oso oso errez. Beste azte batzuetan zure burua lehor ikusten duzu eta hor gaiak topatzen hasten zara, eta hor e, idatzita dituzun artikulo hoiek, e, un konkreturik beharrez duten hoiek erretzen hasten zara. E, eta esaten duzu betere gabe gelituko naiz, eta kizat. Baina normalean prozeso oso polita da. Eta pentsatzea edo zein txikik balio dizula zutade bat idazteko oso polita da, zen ni oso txikien salean naiz. Egunerokoan, inguruan, e, sentimenduak, emozioak, gauza txikiak, gertatzen diren gauza txiki hoiek, norbaitek esaten duen esaldi polit bat, niretzat horrek dira idazteko edo bertzotarako ekartzeko ba, motiboak edo gauza politak orduan pentsatzea ba, irureunda piku aukera izango ditu dela urtebetean ba, guztioiek e, plazaratzeko, basaltzeko edo nire modura kontatzeko, bani guztetarrega lubat dela. Bate baino gehiagoke esango dizu. Honintza, e, goizean goize lehenengo gauzetako batek egiten dudana, egunkaria kariak edo digitalen hartu da zure zutabea irakurtze izaten da? Hori, norbaiteko hori esaten dizunean, ba, guztia konpensatuta genlitzu da, ez? Azkenean, e, jakitea hor dagoela norbait, ze nien ez nahi e, berria kontatzen. Nien di nahi Gertatzen diren gauzei buruz, iritzi txiki bat ematen. Hori gustatuko zahie batzuei, beste batzuei ez, baina orduan, norbaitek ezatea, aukeraz, ze munduan gertatzen dena jakiteko ez daukan irakurri beharrik, orduan aukeraz, boizero, irakurtzen ahuela, eta guztola irakurtzen ahuela, baniretzat hori da, ba, esfortzu guztia, kompensatzen duan zarbait. E, onintzak noren zutabeak irakurtzen ditu? Ba berrian bertan e, ia gehienak e, inigoaren barrirena, astero behin izaten da, Andoni egainarenak, Angeleroarenak ere sarritan, ikusteko beran hundik nora nada bilen, eta gauza horiek. Eta, bueno, larrepetite egia ia, ia eguneroa idazten dut hor maian etxoperen ere ari dira, arazi, arrula, eta berriakoak esango nuke gehienak irakurtzen ditudala dela aldudanero behintzat, hartzen dut gaez berria ja, una joan denean eta iritzi artikuluak errepaatzen ditut. Eta gero beste egunkrietan ez dat e, ez daukat finkorik. E, nire desorden honetan batarteka hartzen ditute gordeta ditudan nakor nonbait eta haste naiz irakurtzen, baina kasso hilabetekoak zerappenarekin irakurtzen dut June Fernnandez ekargian idatzetakoa, edo baina saiatzen naiz bestek idazten duten horretan ere, alerta egoten. Mm -hmm. Beti dani guztatu izan zait, idazte hori hona gantxu esan desuna, e, irakurri ere bai, e, bai, zein dira honintzaren e, idazte e, oiturak, e, zer idazten du honintzak zutabeaz gain, badezu oiturarik, e, izan desu oiturarik idaztekoa, egin izan du honintzak e, literatura, egiten du? Bueno, <laughs> Ez dakit zer den eh, literatura, ez da nire behin eh, gizon batek esan zidan ba, nire zutabeak irakurtzen dituela, eta ba ez direla goimailako literatura, ez da. Eta, bueno, eta nionik ez dut zutabeetan hori egin nahi, goimailako literatura egin nahi, baina akaso zuketanik ez da behatuko bagenu goimailako literatura zer den, balitekeena da adose segotea, ezta? Ez dakit literatura egiten dudan, baina egia da bai dutu dela kuaderno batzuk eskusidatzi dakoak e, eta idatzi dut ordena dena konkreturi gabe. Bizitzako momentu batzutan e, asko idatzi dut eta beste batzutan ba, derrigorrezkoa izan denean bakarrik, ez? Momentuaren arabera eta nire beharren arabera. Eta egia da askotan neure terapiarako ere idatzi dut Nire sentimentuak paperean jarri eta hor utzi ditu dela, inori erakutzi gabe baina kanpora ateratzeko beharra neukalako bakarrik orduan, ez dut modu ordenatuan idatzi, ez dakit literatura egindu dan, baina, bueno, tartekan ireilo bentsatipuinen bat, edo horrelakoren bat ere idatzi izan dut bai. Hori e, Hauri galtuaren zer da, prosa, poesia, bertsoa? Poesia ez dut idazten, da e, <laughs> <ta> unia bada, <laughs> konplejo edo frustrazio ikutu bat, e, nik poesia irakurtzen dut. Eta gustora irakurtzen dut eta asko gustatzen zait, eta gainera konfesatuko dizuet nire bakardalean askotan hartzen ditudala etxean ditudan gustatzen zaizkidan poema liburuak markatuta ditudan orrialdeetan eta deklamatu egiten ditudala inungo helbururi gabe hori egiteagatik bakarrik orduan ez dakit e, gero nire burua ikusten dut txiki eta esaten dut baina f, nik egin dut Jose Luizo tamen diga inditu, edo nik esin dut eh, den poesia berak baino beto idatzi es? Orduan, gero ni ez. Orduan, geroni, ez naiz eusartzen poesia idazte da. Orduan, norbaitek poesia antzeko zerbait eskatzen badit, bainik bertza bat egiten direto eta kitxo. <laughs> prozan <laughs> idazte du normalean. Gero nire bakardadean idatzi e, beti, ia beti, esan nuke bizitzan beti, prozan idatzi du Pues irakurtzen duzu, deklamatzen duzu, e, bai. zer irakurtzen du gehiago nintzak. Hombre, gehiago irakurtzen dut e, prosan, prosa eta gustatzen zait irakurtzea. Tarteka saiakeraden bat ere bai, baina saiakerak gorde egiten ditut toporretarako, Askotan ze gustatzen zait lasai irakurtzea, ulertzea eta orduan ba gure bizimoduz oro honetan gabiltzanean, ba, bolsoan gehienetan nobelaren bat edo eramaten dut ez beti baina askotan nobelak izaten dira eta euskaraz asko irakurtzen dut eta gero gaztelaniaz ingelesez e, irakurtzea utzita daukat eta horrek asko torpetu ditasuntoa eta gero bagauez eta etxean poesia irakurtzen dut eta ezbadukaten poesia liburu berririk ezbaduter hoseo ezbadukat eskuartean ba berdin da zarrak irakurtzen ditut E, egunero espada ere, astean irulao aldiz, irakurtzen ditut poemak. Buruz ikasteraino batzuk. E, Irakurketa ginen baina honintza entzule batek konektatu donerekin buruz, eta esan dezunen bolsoan eramaten dut novela esan dit, e, galdetu izu, izu bolsoan zer eramaten duen gehiago. <risa> ba, <bur. risa> e, agenda, dirua, telefono mugikorra, Eta, gero, badibidez dibidez gaurkazu, ba, azte honetatik ateragabe gabe ditudan lanerako gidoiak eta oltorrelako gauzak. hausak. Guruak giratu dezuebe giratzeko barrura. Bai, gudarik gabe. <laughs> Nabaritu da. <laughs> eta, zelan da, eta boligrafoak, beti bat baino gehiago eta albadut kolore dezordinetakoak. E, Zergatik arainkusku xeroak. Oro ba, korrean. No <laughs> e, polita da, besteek egiten duten aia, akitea batzutan zuke egiten duzuna justifikatzen duelako. Mm, aurrean badezu zerbait irakurtzeko nintz, eskaton nintzun, bai. eh, aukeratu zerbait zuke bai. dezun arrazoiagatik, eskuertean bueno, bai. izan eta tartetxo bat irakurtzeko. Bai, bueno, eh, poesia zadi ginela, e, aukeratu ditu testu bi oso kutxunak ditudanak, bate euskeraz eta beste agastelania, oso laburrak dirabiak, eta zuen baimenarekin biak irakurriko ditut. Ba, bota, guzturren zuen ditut. E, Euskerazkoa da, e, Joseba Sarrena Indiaren olerki bat, e, bilustera korduan, biluste korduan parkatu eta hau da, inui, ila, en, mahaia, hui zeneko liburu batean, dago poema hau, eta niretzat, bat eta bakarra ukeratu beharko banu, nahiz eta nide poeta kutxunena kasorezten izango zerrenan india, bau da, iruditzen zaidalako Azko esaten duela, esaten duen ari buruz, eta bizitzan aplikatu dezakegula beste gauza batzuetarako ere. Hau xe da. Hau xe da. Oe bazterrean bezarkatu ginenean maitasun poema bat, eskatu zidan. Isterrak enegiltzurrunen inguruan ez dutu zituenean, maitasun poema bat eskatu zidan, berriro. Zer egin, poeta ofizioa ez da erreza, Rainer Maria Rilkek poesia odolesko izerdia dela esaten zuen. Zertarako ekarri, izua eta ikara, izara artera. Larruak ematen duenadekin aski da, eta dena dela larrua jotzeko ez da derrigorrez giroain poetikorik behar. Bilusten bagara errazagoa da. Hori da Euskarazkoa, nire poesia gustukoena, askutan eh, deklamatzen dudana. Eta gaztelaniaz azbat idazle kutxun bat Eduardo Galeano, E, bestakit, jende askorentzat e, ta entzudit berari buruz kristonaken hemenina niri izugarri gustatzen zait eta baddakizuek galan ho gehien bat e, bere, idatzi zituen liburuetan testu laburrak direla denak eta hau da un mar de fuegitos el libro de los zen dagoen lehenengo testua da eta hauxe kontatzen du. Un hombre del pueblo de negua en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo al a la vuelta contó dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. nintzazede derrak e, biak eskerrik asko egin opariagatik eskatu nizunean zasta. E, oso presente dituzun bi olerki dira beste batzun artean akaso, e, bi jaibirizinen e... bi hauek e, galdetzen didatenean edo lehenengo espada bigarren etortzen zaizkit burura egia da badaudela beste liburu batzuk oso kutxunak ditudanak eta nik liburuak Azpimarratu egiten ditut illa beti. Nire liburu gaienak markatuta daude. Baina iruditu hitzaidan bai irratirako, akaso politagoa dela hasi eta amaitzen den zerbait irakurtzea zerbaiten sati bat baino batzutan deskontestualizatu egiten delako. <tutu> Zer mauz telebiztan? Guztora Pro, Bai, programa honetan oso guztora oso talde ona daukagu eta horrek asko laguntzen du programan eta elkarrizketatzen dugun jende gehiena zora da Zer da kantua e, bertxoa zarago onintzaren zat? Kantagintza Buf, ba ez dakit Nik uste dut e, kantatzea ere mundua kontatzeko modu bat dela, eta nahiz eta neukes kantarik sortzen, ba nire kasuan pertsonalki beste bat zuen itzekin esplikatualizan dut mundua kantuz, eta, eta kantatzea terapia importantea da. Onitza oker responsable hor nunbait irakurri ditet eh bueno bertshotan entrenatzeko ariketa on bat dela garaibateko bertxoak buruz ikastea e, nola dago onintzaren almazena bertxoren bat kantatzeko moduan bai bertzo sar bat kantatzeko moduan bai ba hombre jakin asko dakizkit baina gehienak denok dakizkigu E, baten bat desberdiena kantatze harren akaso ba, um, hemen bueno eh gure eingo familia den propaganda e Aikike valentinek bertsosaio baten gaia, gaia jarri zioten beste bertsolari batekin eta bueno, ba, horrek e, no vies edo ari ziren ez ez eta hori eta ba, batek esan zion ba berak ba, lain, bat pretendiente edo honrelako bertso bat dago berea eta orduan e, valentinek e, erantzun zion gazte zoroek uren gaineko bitzetan ohi dabe amez neskato gazte eta ederrez eskonduko direla errez Zulakoari pasetan jako arroputzaz korilegez Etxe ondokoa inokeroan eta kanpo tope huez. Etxe ondokoa inokeroan eta kanpo tope huez. berarrona, ark botatzen du zaiona. ekait spanian daukat eta bai etz eta bai etz esaten du buruarekin. <risa> Haura esan ez zela bertso errara. <risa> Zer gato bertsori horintza. <risa> ba baitu, enik, bueno, em, aitona dekin atzitegaz ikesenetuen bertso sar asko, berak e, egindakoak edo herrikoak berak irakatzeta eta memoria daukat oso ona eta gogoratzen dut denak. Kontua da, aitzite hilda gero, e, bere liburu batean deskubritu nuela bertso hau eta nik ere pentsatu nuen, ostraz, haino nahi izan da, nola ezidan ba bere akirakatzi. Ba, nik ikasi beharko dut, ze, ezke bere ikasitako beste bertzo batzuekin batera, ba oso, ez oso erantzun hona iruditu zitzaidan, torduan pentsatu nuen, ba, nik hau ikasi egin behar dut, eta bertzo sarra kantatzen ditugunean, hau ere kantatu egin behar dut. Itzei guztu, esai guzti guztu bihitz, aitxona Valentinaz? Aitxona? Eta itzala. Emozionatu itzantzala hor nintza? Batzutan bai. E, urte asko da hil Eta nik e, goguan daukadana itona hori, ez da gerora deskurritu dudan figura. Orduan bai, batzutan unkitzen naiz, zen niri falta zaidana, urte asko pasatu dira, da kaso horain utxunea ez da baina niri falta zitzaidana, Aitona zen, eta hitz aitzegiten zidaten gizon hori, bagero, deskurritu izan dut. Eta horrek nolabait unkitzen du, ze zerbait, e, zerbaitek txokatzen du gure barruan, ez? Hor nintza bidaliozu WhatsApp-at, aiken abalantik, <laughs> tarte txatutzen <bezudu>? pentsatu, pentsatu, pentsatu. <laughs> Erantzun gobalu, pozik bidaliko nionke, baina e, buru gorra zen ez dut uste whatsapp jarriko lukeenik. Baina, bida lehiozu, <risa> bezutxoat. Benga, enlinea da gota. Ez du ez es redantzuten, eh? <risa> zaten du neskamantarra garela ta horrelako gauzak. Lene esaten zizkigun moduan. Bidali diozu? Bai. Ora <risa> Eta bestea bidali zenuen? Ba, bai, bidali nuen, baina ez utelantzuni jaso. Eh, kanpoan bizi den lagun bati bidali ni on eta badirudi bera ere oporretan dagoela, se ez dit mezua erantzun. Eta azkeneko hilabetean zergatik etzen nion? Mesurik idatzi, e, eta propio adibidez urtarriaren batean, ma, maika mesu bidalikozen dituen urte berrionak opaz han eta hemen, ari ez? Ba, ez dakit, asko maite dugu elkar, eta orduan horrek e, laguntzen digu egun seinalatuetan, mesurik bidal, ez bidaltzea ere elkarri barkatzen, ez? Eta, bon, hilabete honetan, nire hilabetea kaotiko zamarra izan da, pentsatzen duen gabonetan etorriko zela, baina ez da etorri eta ba idazteko eta idazteko eta deitzeko eta adeitzeko eta zuk esan arte idatzi gabe nengoen. Eta hori ba ez dut erantzunik jasorduan duan pentsatzen dut bera ere, ba bere rutinatik pixkatkan poda bilela. Jolas modura eskatun izun, azken nila mezurik bai. mesurik idatzi ez diosu norri idatzi ez zu? bat, eta zer diozu nola zidago si guatsap hori bintzat? Ha, nik idatzi nion, e, zer ez bezala. E, izenik ez dut esango, baina jartzen nion ez dakin ortzu aspaldiko zelan bizi zara, ilabete honetan gauza asko gertatu dira eta urteroko moduan ezin izan dugu elkartu fetxa hauetan, baina ia aukerarik dagoen eta bestela laster baino lehen egazkin bate hartuko dut orantz. Oi ze, miren Ez du erantzun, horrek esan nahi du, ba edo ez duela oraindik irakurri edo bereere anpetuta da biela. ser de mi cono pedazos Para salvarme entre unicos e impares Para cederme en lugar en su parnazo Para darme un isconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierdan Me a convidar en definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando filo lo que fui Hay Dios que será divino Yo me muevo como vivi Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Onintza Noiz Non eta Norekin deskubritu zenuen Silvio Rodriguez Ni ideiaispak, bueno, ni lenguisuetan ere gaztena naiz eta onoa bueno, isparzarrak Ekarritako kazet zar batean eta gero lenguazina zarrako batek grabatu zizkidan pare batek antu Silviarenak eta bueno hasiera baten ojala zen famatua eta ojalarekin ibiltzen ginen denok eta egun batean entzuten entzuten deskubritu nuen Helenezio eta orduan ez nion hain besteko garrantzirik eman baina ja 30 bat urtetik aurrera ba oso nire egiten dut kantu hau eta Benetan, unkitzera gaino gustatzen zait, estribilloa bera, eta gero esaten duen guztia, ez? Kaminando fui, loke fui, eta uste dut hori dela nire kasuan, nire bizitzaren egia, eta usartuko nintzateke esaten ia gehien hona, ez da? Ibilian egiten garela, eta zorionez, ba, bizitzaren bide hori, ba, kumulatiboa dela, torduan, ibilian, ibilian ikasten dugun guzti hori, gurekin dara maulapuzu ba, berri bakoitzean Eta izugarri guztatzen zaitkantu hau. Binen akombidara tanta mierda, joron no zer sé loke zer destino, kaminando filo kezit, ay, adioz, que zera divino, Yo me muere loco no... Onintza pertsona publikoa da eta orain esan dezunean e, hogeita marrurte bete nituenean eta burreatorzea ditu mm, onintza 2000 emaretzia 2000 emaretzen berrogi urte beteko ditu onintzak? Bai, horrela da <laughs> Eta, zezo nahi du horrek? Bueno, ba, ez nahi du oso pesimista eta objetibo eta hotz jarrita ba, seguruenez bizitzaren erdia beteko dudala eta pena ematen ditzen bat baino ez daukagu eta Eta erdi daino irizteaia zerbait nahi du, baina beste alde batetik, ba berrogei urtera iritziko naiz gauza asko eginda, gauza asko ikusita, asko ikasita, asko irakatsita eta, eta ez naiz bakarrik iritziko, imuruan asko ba, maiten hauen jendea daukat, orduan privilegiatu sentitzen naiz, eta sorte handiko pertsona sentitzen naiz. Bai, eixi behondizula. <laughs> Ordu bete zoragarri opartu diguzu zeingo du oraintze onintzak. Ba orain e, gaur txapelaren ospakizunak ez dira amaitu, honetekin <laughs> haste pasatu diren familia, familia undia daukagu eta bai amaren aldetik eta bai aitaren aldetik, ba oso, oso familia batuak ditugu orduan guztiekin batera egoteko ba ez dugunez aukerarik izan enbaitetarrekin egin genuen baskaritxo bat eta gaur magure gitarrekin daukagu beste baskaritxo bat, orduan e, orain etxerako bidean erosiko ditute ardo on batzuk eta, eta olako kapritxo batzuk, eta, eta hori, banira izparen etzean bilduko gara familia baskaltzeko. <tusurra> Onintza, zorionak e, abenduaren amabosteko agatik. Zorionak abenduaren amabostaren aurretik egindako ibilbide guztiagatik. Eta zorionak abenduaren amabostaren ondorenetik egiten ari zaren eta egingo dezun e, ibilbide aberatxe eta emankor horren gatik. Eskerrik asko, onintza? Eskerrik asko zuheri oso gustora egonaz. Eta beti guztetan jat, e, kompartitziek. Ez bakarrik refleksioak, ba nire kantak, nire testuek, iruditzen jatelako horrek beniriburuz asko esaten da bela, beraz, eskerrik asko eta nahi duz arte. erarte. Besarka destu bat hause, gure zuretzako paria, elnezio. <laughs> eskerrik asko. Aio, musu handi bat, eta hando hando, pasara. Mosu handi bat bizori. Naiz eta ba. ikaitzestu da nintzun, hor bat dago mosu bat beraribetan mila esker benetan. Aio, musu Agur, bat. Agur ba. bai. Aio, adioz, kisera Aio, adioz, Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como Eka hita, kaso hor txe harrapatuko egure indik eta saiozu, saiozu honintzari e, zerren meleziduta? Ba, hori ezta, e, behon dehiola, zorionak, bihotz-bihotz oso saio ederra egin zuela e, finalekoan, eta ba, oso ondo ikusten duela, oso, oso bai bertxotan eta behita ba, bere idatzietan eta bere egunerokoan ezta. Eta hori kutsatu egiten duela eta nire behintzatea. Iristen ari zeidalak. Ta jarritzekola. Hortzo da, ezta? Bai, hemenago hemenago. Eskerak asko. Bene maditazkenan elkaragurtu dabe istea ta. eskerrik asko. Ez dakitzi zuri horientzuti eta mil esker. Segi holaxe. Pues har kalaundi bat. Su handi bat. Jai amuxu. Sure. Divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.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 dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo que machacaron mis manos y mi boca que me arrancarán los ojos y el badaco será que nadie será parió conmigo la necesidad de lo que hoy resulta necio la necesidad de asumir al enemigo que de vivir sin tener precio yo no sé lo que ser destino caminando fui lo que fui hay dios que será divino yo me muero como vivir yo me muero como vivir yo me muero como vivir Ederra joan Oso, oso Ederra. Oso aberatxa, polita goza menutxa izan da. E, aldi berean, honintza nintza entzutea. Lassai, gustura eman dio guazira? 2000 eta emairetziari eman txaitakan? Bai, oso gustura eman dio Bertxo Ederra, bai ez eta baiatzi ikusten izun buruarekin esaten? Bai, oso Ederra. E, Goitiberako Bertxo eta oso erantzun zorrotza. Kantu Ederra? Baita, baita, inoiz ez entzuana ez, baina orain eh arretaz e, erreparatzen jarrita asko, asko gustatu zait. Bueno, bakaurko saioari agur aukeratu duguna, eh hauxe. Datorrenean gehiago estekaitz? Gehiago datorrenean? Eh Xavier Zabala? Bai, segurasksi Xavier Zavala izango. Nor, nor da ba Xavier Zavala? Xavier musikari handi bat da, eh hainbat e, hainbate e, artistaren inguruan e, ezagutzen duguna, ba, besteak beste pertseta porrotxekin aritzen da, baina beste hainbatekin ere bai, eta bera bakarrik ere bai, Berak bera korraindela ba, urte erdi edo urte bete inguru, bere berak bakarrean sortutako diskoa aplazaratu berri du, eta bueno, kontu guztioen inguruan e, arituko gara, e, sortzailea ikaragarria, xamir zamala asko eta asko eta asko da Xabier Zabala, baina esan bezala besteak, beste, Pirritxeta Porrotzen ia kantu guztiak, guztiak ez badira, e, musikatzen dituen artista. Bai, azken urte luzeo eta meintzate Pirritxeta Porrotxen e, musika guztien esango nuke sortzaria bera dela. No, ba, Xabier Zabala emantxe itakan e, gurekin eta akaso sorpresaren batekin ere, bai, musua hondibana denoi, urte berrriion astea ondodo pasai izan zorion tseta. Dotor no haste arte. Aio <tose>